Pildere sau proverbele lui Solomon Capitolul 6 Asupra chezeșii Fiule dacă te-ai pus chezași pentru apropiere tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința guritale, tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Dezleagă-te că ce ai căzut în mâna apropiului tău. De aceea, du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi nici ațipire plăpelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă caprioara din mâna vânătorului și ca din mâna păsărarului. Ferește-te de lenevie. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân. Și totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dorm puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Ferește-te de răutate. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu noi adevărul în gură, clipește din ochi, de din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele întruna și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șaptei îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nejuite,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 Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să-i afocă în sân, fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși, fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.